Це ж дуже великі гроші. От вони й могли бути причиною обох убивств. Максим написав на аркуші слово «виручка» і обвів його. Ось за неї, і, ймовірніше всього, і гризуться рекетири. Тепер треба вияснити, взяту виручку чи ні. Коли б гроші не знайшли, не було б сенсу вбивати їх власників. Виходить. Знайшли? Отже, треба шукати сліди грошей, виручених за злитки. А гроші дуже великі. І про неї донині не невідомо. Чортівщина. Якесь замкнутий коло виходить. Так, ще раз спробую. Зайченка убивають з дрібнокаліберної гвинтівки тоді, коли його компаньйон уже мертвий. Кілька самородків Зайченко продав у Київ. Заплатив рекетирам, але ж, але ж, аби заплатити рекетирам, він продав запальничку з діамантами. А де ж гроші за самородки? Чому не заплатив з них? Нелогічно. Виходить, у нього не було грошей, коли його припутали ултавські рекетири. Миловеда Чорнявка... Увійшла до квартири московського ювеліра Фелікса Бондара. Її супроводжували двоє дебелих молодиків. Це я вам телефонувала. Ювелір з тривогою роздивлявся непроханих гостей. Які можуть бути зараз справи? На вулицях ще стріляють, магазини зачинені, всі сидять по своїх квартирах, не відриваючись від екранів телевізору і не вимикаючи радіо. «Заспокойтесь, Феліксе Мойсейовичу, ми не грабіжники і не вбивці. Мені потрібна порада». «Проходьте до зали», – без особливого ентузіазму запросив господар, зав'язуючи пояс халата. «Що будете пити?» – підійшов до невеличкого бару, убудованого в стіну. «Не турбуйтесь!» – незвана гостя відкинула поле плаща і сіла в крісло. «Ми ненадовго». Її супутники завмерли в дверях, не збираючись проходити далі. Жінка не звертала на них уваги, облишив їх і господар. Руки в нього зрадливо тремтіли. Нічого хорошого, подібні візити квадратно-щелепних молодиків не передбачали. Це Бондар чудово розумів. Між тим Чорнявка дістала з кишені невелику коробочку, розкрила її, Досвідчений погляд ювеліра відразу вирізнив незвичайної величини золотий самородок. «Хто в Москві зможе купити кілька таких камінців за тверду валюту?» Подумки, прикинувши ціну самородка, Бондар став розмірковувати, чи варто ділитись інформацією. «Варто-варто, Феліксе Мойсейовичу, мовила жінка. «Вам не обов'язково навіть розтуляти вуста. Прізвище я вже знаю». «Мені потрібні адреси!» Пронизливий погляд Чорнявки наче паралізував господаря. Він так і не вимовив жодного слова. Та гостя, здавалося, і не чекала від нього слів. «Дякую», – мовила грайливо. «Ви надзвичайно зговірлива людина!» Підвелася, розправила поли плаща, заховала до кишені коробку з самородком. «Можете нас не проводжати!» Молодчики мовчазно подалися слідом за нею. Ювелір чув, як зачинялися двері, але не міг зружити з місця ще кілька хвилин. Нарешті відійшов від бару і впав у крісло. Чоло зросили дрібні краплинки холодного поту. «Але ж я нічого їй не сказав», – подивувався. «За що ж вона мені дякувала?» А в цей час незвана гостя зі своїми мовчазними супутниками в білих плащах сідала в таксі. «Малий Арбат, 18» – назвала адресу, зчитану з пам'яті старого ювеліра. В Астриї детектива Карого вже не було. Інга повісила телефонну трубку. «Доведеться перейняти його біля будинку». «Добре», – таксі здогадалися не відпустити. «Повернулися до машини». Час був пізній. Їхали повільно. Вдивлялася в постаті одиноких перехожих. Чи не впізнає? Побачила аж біля під'їзду. Карий стояв і розмовляв з чоловіком у формі підполковника. Інга швидко розрахувалася з таксистом. Про всяк випадок стерла в його пам'яті цей рейс. Підійшла, привіталась. «Добрий вечір, Максим Михайловичу. Мені треба з вами поговорити». Детектив вступив крок навстріч. «Інга, коли приїхала і до Завагіна, це моя давня знайома». Зам'явся, чи говорити далі. «Можете йому сказати», – мовила дівчина. «Це ж ваш товариш, бо, мабуть, нам буде потрібна допомога міліції». «Це дочка Сорокіної», – тихо сказав Максим. Завагін здивувався. «А ти мені про неї нічого не говорив». І запропонував, піднімемося до мене. Я холостякую, дружина з дітьми у батьків. Карий кинув запитальний погляд на дівчину. А я не проти. У квартирі Завагіна було затишно. Поки господар порався на кухні, готуючи каву та розігріваючи вечерю, заобачливо полишену дружиною в холодильнику, Інга з Максимом розмістилися в кімнаті за невеликим круглим столом, покритим барвистою скатертиною з кришталевою вазою і кількома штучними квітками посередині. Так ж, що трапилося? Я знайшла її, якось буденно мовила дівчина. Вона таки в Києві. Тепер у неї нове ім'я, ба навіть два, чи може й більше. Новий чоловік і нова справа. Сподіваюсь, про велике світле братство чули? Так от, свята Софія, мати світу, це Вона. «Ось, полюбуйтесь!» Інга дістала з невеликої сумки кілька листівок. Карий уже бачив подібні. Але молода жінка у білому одязі, головному уборі, схожому на чалму, з якимось скипетром і тризубом у лівій руці, піднятими догори трьома пальцями, не дуже нагадувала чорну відьму. Клаву Калашник, з якою він мав справу. «Ти впевнена? Це справді вона?» «Можете не сумніватися. Тільки трохи підгримована. Це на фото. А в дійсності вона майже не змінила зовнішність». «А як ти її знайшла?» В весь Київ у її плакатах. Мені прямо на вокзалі вручили адресу резиденції. Я два тижні жила там. Її треба негайно заарештувати. Я навіть хотіла заявити в київську міліцію, але потім зрозуміла, їм важко буде все пояснити». Но ултавська міліція нам теж не дуже повірить, констатував Кари. Підійшов Завагін. У фартуху він мав кумедний вигляд добродушного кухаря. Швидко розставив посуд. Ви, певне, ще не вечеряли? запитав Інго. Не соромтесь. Котлети з індика дружина Завагіна вміла готувати. Це оцінили всі. Коли дійшла черга до кави, Кари не витримав. Розказуй. Сорокіна коротко переповіла свою київську одіссею. Схоже, її чоловік має ж такі здібності, як і вона. Наприкінці вересня вони разом побували в Москві, привезли звідти дуже велику суму грошей. Їхнє перебування збіглося з жовтневими подіями. Очевидно, саме цим вони і скористалися для грабунків.